Utószó. Mi történt aztán? Vajon árulás történt? 1944. augusztus 4-én délelőtt 10 és fél 11 között egy autó állt meg a Prinzengracht 263-as ház előtt. Egy SS-egyenruhás tiszt szállt ki belőle Kárl Josef Zilberbauer Obersár valamint három kollaboráns, akik közt ott volt Gézinus Gringhöz és Willem Hrodedorst. Több mint egy óra kutatás után megtalálták a titkos hátsó traktust, melynek bejáratát egy ajtószerűen elfordítható könyvespolc rejtette el. A mai napig nem tudjuk biztosan, feljelentették-e az üldözötteket, és ha igen, kicsoda. Azonban többjel is arra utal, hogy árulás történt. A nácik 7,5 guldánt mai árfolyamon körülbelül 45 dollárt fizettek a besúgóknak minden zsidó személy után, akit egy bejelentés alapján sikerült levadászniuk. Komoly gyanúba keveredett Villem Herádus van Máren raktáros, akit a háború után kétszer is kihallgatott a holland rendőrség, de a bűnösségét nem sikerült bizonyítani. Az is elképzelhető, hogy a rejtek helyett véletlenül fedezték fel. Holland történészek szerint nem kizárt, hogy Zilber Bauer csak azért vonult ki a Prinzengrachti épülethez, mert élelmiszerjegyek fekete kereskedelme ügyében nyomozott. 1944. márciusában Anne kétszer is említi annak a két beszállítónak a letartóztatását, akitől ők is vásárolták élelmiszerjegyeiket. Végső soron nincs cáfolhatatlan bizonyíték arra, mi vezetett a rejtekhely felfedezéséhez? Letartóztatás A zöld rendőrség, ahogy a náci hatóságokat zöld ruhájukról nevezték, nyolc szemét tartóztatott le a hátsó traktusban. Ezzel egy időben Otto cégének két alkalmazottját, a bujkáló Frank család segítőit, Viktor Kuglert és Johannes Kleimant is elfogták. További két segítő alkalmazottnak, Míb Giesnek és Elizabeth Beb Foskelnek nem esett bántódása. A rendőrség a helyszínen talált pénzt és értékeket lefoglalta. Kuglert és Kleimont még aznap az Amstel pénzt végén található börtönbe vitték, egy hónap múlva pedig átszállították egy másik amsterdami börtönbe, a Wetterings-Hans város részbe. 1944. szeptember 11-én bírósági eljárás nélkül hurcolták el őket az Amersforti tranzittáborba. Kleimant 1944. szeptember 18-án egészségügyi okokból szabadon engedték. 1959-ben hunyt el Amsterdamban. Kuglernek sikerült megszöknie, de csak 1945. március 28-án röviddel azelőtt, hogy el akarták vinni Németországi munkaszolgálatra. 1956-ban kivándorolt Kanadába, Torontóban hunyt el 1981-ben. Elizabeth Bepweig Föskál Amsterdamban halt meg 1983-ban. Mieb Gies kísérletet tett Frankék megmentésére 1944. augusztus 7-én felkereste a Gestapo amszterdami székházát, és pénzt ajánlott Kárl-József Zilberbauernek, hogy engedje szabadon a családot, azonban nem járt sikerrel. Meib Gíz Hornban hunyt el 2010. január 11-én, nem sokkal a 101. születésnapja előtt. Deportálás. A hátsó traktus lakóit letartóztatások után négy napig az amszterdami Hans negyedben található börtönben tartották fogva, majd átszállították őket a Hollandia észak-keleti részén található Westerborki zsidó tranzittáborba. Az 1944. szeptember 3-án induló legutolsó transporttal deportálták őket keletre a koncentrációs táborokba. Három nap múlva érkeztek meg a megszállt lengyel területen található Auschwitzba. Halál Edith Frank halálát éhezés és végkimerülés okozta az Auschwitz Birkenaui női lágerben 1945. január 6-án. Október végén Margót és Annét egy evakuációs transporttal, ahogy a nácik cinikusan nevezték, átszállították a Lüneburger helyén található bergen belzani táborba. A táborban uralkodó borzalmas higiéniai állapotok miatt az 1944-45 telén kitört járványban több ezer rab vesztette életét, köztük Margó és néhány nappal később Anne. Anne halála valamikor február végén március elején következett be. A brit hadsereg nem sokkal ezután 1945. április 15-én szabadította fel a belzeni lágert. Hasonló sorsa jutott a hátsó traktus többi lakója is. A holland vörös kereszt későbbi vizsgálata szerint Herman van Pelsz, Fandán 1944. szeptember 6-án rögtön Auschwitzba érkezése napján gázkamrában ölték meg. Otto Frank állítása szerint azonban néhány héttel később, 1944. októberében vagy novemberében gyilkolták meg, nem sokkal a gázkamrák leállítása előtt. August van Pest, Fandán 1945. április 9-én Auschwitzból Bergen-Belsenbe és Buchenwaldon keresztül Theresienstadtba hurcolták, és onnan talán még újabb helyszínre. Halálának időpontja ismeretlen. Péter van van Dan 1945. január 16-án evakuációs halálmenetben hajtották Auschwitzból az ausztriai Mauthausenbe, ahol 1945. május 2-án, alig három nappal a tábor felszabadítása előtt vesztette életét. Fritz Pfeffer, Albert Düssel, 1944. december 20-án halt meg, a neyen táborban, ahová a Buchenwaldi vagy a Sachsenhauseni táboron keresztül hurcolták. Otto Frank az egyetlen, aki a hátsó traktus lakói közül túlélte a soát, ahogy a holokausztot Héberül nevezik. Miután a szovjet csapatok felszabadították az Auschwitz-Birkenaui tábort, Otto Odesszából hajóval jutott el Márszejbe, majd 1945. június 3-án Amszterdamba. Itt élt 1952-ig. Akkor áttelepült a svájci Bázelbe, ahol nővére és annak családja, valamint bátyja is élt. Feleségül vette a bécsi születésű Elfriede Geiringert, lánykori nevén Markovic, aki hozzá hasonlóan túlélte Auschwitzot, azonban férjét és fiát elvesztette Mauthausenben. Otto Frank 1980. augusztus 19-én 91 évesen hunyt el.